Sub cruce ne strângem și ei ne Hristos ne e rege oricând îl urmăm. Prin sfânta sa cruce Hristos ne conduce și crucea de-o vom prețui, în luptă noi vom birui.